Серед поля попід небом жито жала, попід небом жито жала серед поля. Вітер віяв, сонце гріло, дожинала, дожинала, сонце гріло, вітер віяв. В неї хустка, синя хустка шовком шита, шовком шита в неї синя хустка. Серед жита золотого, як волошка, як волошка серед жита золотого, серед поля попід небом ізростала, і зростала по-під небом серед поля. Серед поля, як Волошку, її скосять, як Волошку, її скосять серед поля. Понад нею небо вітер заголосять, Заголосять небо вітер понад нею. На те літо прийде друга в синій хустці, В синій хустці прийде друга на те літо, Серед поля її пісню заспіває, Заспіває її пісню серед поля, І над нею буйний вітер буде плакать, Буде плакать буйний вітер і над нею, Серед поля лється пісня, віє вітер, Веє вітер, летить пісня в серед поля. 1923